Велична і безмежна. З її пащі тріпотів язик. Золотисто чорні круглі очі поблискували, гребінь на спині плавно переходив у хвіст, кінець якого шелестів десь саженів за тридесять позаду у кущах. Крім цього, слабенького шелестіння більше жоден звук не виказував її присутності. Вона неначе пливла над деревами й кущами нечутно переставляючи лапу по лапі. Приголомшено спостерігав, як гігантська маса, слабо вилискуючи в темряві, пропливала зовсім поруч, за деревами. Шелестіння хвоста посилилося. Потім стихло. Вибрався на берег, припав вухом до землі, а гупання кроків не було чути. У вухах лунали слова божевільного Волфа, Прийшла, прийшла ящериця. Повернувся до води і, повільно заглибившись у неї до пояса крізь очеретини, розглядів, як нижче за течією гігантський продовгуватий сірий силует увійшов у ріку. І не уплав, піхотою перетнув русло. Майже круглий місяць вставав з-за дерев, і в його сяєві Краплі на сірій броні ящерки зблиснули срібною лускою. Влетенська рептилія вийшла на піщаний острівець посеред ріки і, підвівши голову зустріч нічному світилові, заревла протяжним бридким риком, від якого застрибали під берег жаби. У тому пристрасному реві. Чувався не тільки голод, а ще якась інша жадоба плоті. Кирюха зачаровано слухався у моторошний звук, потім вибрався на берег і поспішив до покинутої нижча за течією Плоскодонки. Вхнувши її до води, якийсь час плив, не веслуючи, слухаючись у тишу позаду. Потім почав допомагати човнові, намагаючись не хлюпати, пливти нечутно. Згори, з, з верхів'я, час від часу, ще долинало ревіння. Все слабше, слабше, слабше. Пізньої ночі він причалив до пристані, прив'язав плоскодонку на тому самому місці, ще й таким самим бантиком, і поспішив додому. Він відчував, що володіє якимсь новим знанням лише іще не знав, як він його застосує. Принаймні, вранці не варто поспішати розповідати про побачене ані десятникам, ані Азар'янові, та, мабуть, і князеві. Рев ящерки все ще стояв у вухах. І був то не просто рев. Щось у ньому звучало іще, окрім хижої неутоленності, якась чеприхстрасть, чи жага, чи прохання. За погрозою в глибині вгадувалась непевність. Прохання, бажання непотамоване. Слабкість і піддатливість лежали десь на споді. Не кожному чутні, не кожному зрозумілі. Дійшовши додому вже майже в досвіта, приліг передрімати обійнявши нерухоме тіло коханої, і занурився у неміцний химерний сон, переповнений видінь. То баба від Дунка сипала щось зі жмені до пригаслого багаття, то Янка всміхалась до нього зеленими очима і простягала руки з куща на пускотинці, то Волф у чорному шкіряному плащі, раптом виникнувши за спиною в Янки, викрикував свої похмурі пророцтва, то величезна ящіка нечутно йшла поміж верхівок дерев понад берегами ріки. Грант пробуджувався до нового робочого дня. І саме того ранку найдосвідченіша з няньок, які доглядали князевих доньок, прийшла до володаря просто під час наради. Князь усе зрозумів, подивилась на порозі горниці. Швидко дослухав Заряна і відіслав його на поділ. А потім величним помахом руки підкликав няньку ближче. «Що? Вже началось?»